Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin رب ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli racoma nam nie ma się pas muzmal tayamum w następnej sedmice Abdest regularno. Prošli put smo govorili kako i na koji način postići ljubav uzvišnog Allahđira črlom i kako biti voljen u društvu. I to je, braću moje draga, neki pravac koje mi pozivamo da čovjek neprestano pokušava da ojača svoju vezu sa gospodarom, isto tako da pazi na svoj odnos u društvu. I većeras idemo istim takvim pravcom, Drušimo se sa jednim hadisom, Allahog poslanika, alih salatu wa salam, i to samo sa pola tog hadisa. U Hadisu kojeg je zbiljeno, že imam, Tirmizija, od Ebu Huriri, stoji da su Allahu poslanika, sahabi, upitali šta je to, zbog čega će najviše ljudi ući u dženik. Vajte kako su sahabi bili jednostavni, ni stragal za nečim tamo, Šta je to što će jedan il dvojica ljudi ući u džennet? Šta je to što najviše ljudi daj da i mi budemo tu s masom? Najlakše je to zaraditi. Pa kaže Allahu Basanika alaihi salatu wa salam Et takva wa husnu al huluq Bogobojaznost i lijepo ponašanje prema ljudima. Pa pogledajte, opet tova naša vjera balansira. Nije najveći razlog ulazka u džennet samo naš ibadat prema Allahu. Ne odnos prema Allahu ali isto tako odnos prema ljudima. Pa u nastavku hadisa pitaju Allahu poslanik ali se salatu selam, a šta je to zbog čega će najviše ljudi ući u vatru? Kaže Allahu poslanik ali se salatu selam, al-famu wal-farju. Najviše ljudi će ući u vatru zbog usta, misleći na jezik i zbog spolnog organa. Mi ćemo se raz, brać moja draga dušti, samo sa ovim malo optimističnim dijelom Hadisa, to je dva dijela zbog kojih će najviše ljudi uvesti i uči u dženet, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Oba ova svojstva govorit kroz dvije prizme. Prvo ćemo govoriti o plodovima bogobojaznosti i plodovima lijepog ponašanja i na kraju kako postići bogobojaznost, kako postići lijepo ponašanje. Mislim, ako te dvije stvari naučimo, u ove dvije stvari da smo naučili mnogo toga. Kada je u pitanju, braćom, moja draga, bogobojaznost, islamski uđenjaci su se trudili da postavljaju definicije bogobojaznosti, ali nešto što je najjednostavnije za pojasniti šta je to bogobojaznost. Bogobojaznost je da čovjek svojim postupcima, pokornošću, činići ono što je naređeno, ostaje ono što je zabranjeno, da to na taj način sebe udalji od Allahove kazni. Da to bude zastor, znači njegova pokornost i ostavljanje grijeha, da to bude zastor između njega i Allahove kazni. Kako su ashabi bili slikoviti i kako su jednostavno odgovarali. Kaže jedne prilike, Omar radijallahu ta'ala nam pita Ubej ibn Kaaba, kako bi ti definiso šta je to bogobojaznost? Kaže, Allaho poslaniče, jesi li ikada išao putem po kojem ima trnja? Kaže, jesam, kako neću ići, pogotovo u to vrijeme, ljudi ode, bosi, trnja svugdje. Pa kaže, šta si radio? Pa kaže, uzeo bi ono svoju odjeću, malo bi je zagrno, da bolje vidim i gledao bi, kaže, gdje ću da stanim? Kaže, ubej ibn Krab, e to je takvo. Znači, braću moja draga, ovi interneti oko nas, facebooki, friendice i frendovi, kladionice, filmovi i serije i mnogo drugo, to je trnje po putu. A mi treba da pazimo da svaki svoj korak koji napravimo, da znamo, da znamo gdje ćemo stati. A nerijetko se nama dešava da igramo čarabake po trnju. Zavežimo oči, stanimo utrnje i onda zovi Safeta, Safet, evo me utrnju, vadimo. Ne, znači odriješi se oči, zagrni se odjeća i gledaš gdje ćeš stati. Pa pogledajte te mudrosti kako je ubi ibnog Jav definisao bogobojaznost da čovjek, znači svaki svoj životni korak zna gdje će stati i kako će stati. Braćo moja draga, to je srž vjeri, bogobojaznost. Islamski učenjaci pišu posebna dijela u kojima govori samo o, gobogo, o bogobojaznosti. A mi ćemo evo samo da bi se malo kod nas pobudila želja da i mi budemo u tom safu bogobojazni i da mi uđemo u toj najvećoj skupini, džanetlija, Pogledajte samo šta sve se obećaje od nagrada onima koji budu bogobojni. Jedna od tih nagrada je dovoljna da čovjek dadni sve od sebe da bude bogobojan. Allah dž.šanu na, na višem mjestu u Kur'anu kaže innallaha innallaha yuhibbul muttaqin. Allah voli one koji se Allaha boje. Ya Rabb. Danim a drugi zlasti i ploda od bogobojaznosti, osim da je to put koji vodi Allahu Đelešanu, to je dovoljno. Inna Allahi juhiburimu taqim. Pa onog momenta kada zasućeš tu svoju odjeću u svakodnevnom životu, pa paziš na harame, paziš na obaveze, čuvaš svoj pogled, čuvaš svoj jezik, to je put koji vodi ka uzvišenom Allahu Đelešanu. Isto tako, to je put da ti Allah Đelešanu bude na pomoć, kaže Allah Jelashanu, inna Allahe ma'alladhi nebtaqav wa'alladhinahum muhsinun. Doista je Allah sa onima koji ga se boji i sa onima koji čine dobročinjstvo. Pa hoćeš da usvišeni Allah budi na tvojoj strani neprestano, onda je ovo jedan od najboljih načina. Isto tako, Vidite kako su va vremena naša teška, turbulentna, svima mu neki briga, svima mu neki strahova, svi imamo. Jedan od najboljih načina da čovjek se riješi tih briga jeste da popravi odnos prema Allahu dželešanu putem bogobojaznosti. Kaže Uzvišeni Allah: "Fe meni teqa wa asliha fala khaufun aleihim wala hum Oni koji se budu Allaha bojali, oni se neće bojati i oni neće ni za tugovati. Pa znači ako želiš da se spasiš i u budućnosti i na ahiretu i tugovanja i strahovanja onda je bogobojaznost jedan od najboljih načina. Isto tako veoma bitno. Vi vidite danas kako su teška vremena. Veoma teška. S kojeg aspekta teška? Teška su ona svakako, ali teška su da se čovjek snađi. Koliko imate sekti, koliko imate ideologija i svi kažu, samo mi, samo mi, samo mi, di ješ se snači danas? Jedan od načina svakako kako da se čovjek snađi jeste širijetska naobrazba. Ali evo, ne mogu svi stići tu širijetsku naobrazbu. Jedan od načina jeste popraviti svoj odnos prema Allahu Đelešanu. Iskrenog i bogobojaznog insana Allah Đelešanu neće ostati da dalavetu iskrenog i bogobojaznog. Neće Allah Jilashanu ostaviti udalaretu. Kaže Allah Jilashanu, Ja ih lathina amenu. In te tekuu Allahe, jeđa furqana. Ovi koji vjerujete, to je uvjetno u arabskom ar jeziku, in, ako se vi budete bojali Allaha, Allah će vam podariti furqan. Furqan da vidiš, gdje je istina, gdje je neistina vidiš ovi i pozivaju nećemo pogledaš neki video, poslušaš nešto, kažeš ovo nije dobro, ovo ne može biti dobro. Zašto imam ja unutra neke senzore, javljaju im da to nije dobro. Ti senzori se zovu takvalok, bogobojaznost. Kada ne bi bogobojaznost u današnjem vremenu, u ovim vremenima smutnije i izazova i fitnije i podjela, kada ne bi bogobojaznost imala drugu, koristosim ovje, tako mi Allah dovodne. Kada vidite a Allah samo zna šta mi sve i ne vidimo i kada čujete a Allah samo zna šta još toga ima što mi nismo čuli, kakvi sve stvari ima na Dunjaluku i valja u svemu tome da insan ušica tu neku sredinu. Pa je najbolji način da se insan Boji Allaha dželle šanhu. Isto tako mi znamo da su insanu kao insanu dva najveća unutarnja neprijatelja njegova duša i šejtan. Unutarnji neprijatelji insanu su najveći šejtan koji ga poziva na zlo i duša inne nesela amara bi su. Kao što je došlo u suri Jusuf, Allah dželle šanhu kaže doista duša poziva zlu. Šejtan i duša su dva najveća neprijatelja nam. Jeramo da je boji načina kako se zaštititi od šejtanskih zamki i poziva jeste bogobojaznost. Kaže Allah dželešan: "Innellezine teqav iza masahum taifun min esh-şeytani tadhakkaru feiza hum, fe hum mubsinun." Dva oni koji se boje Allaha, njih kada šejtan i dotakni, kada im nešto došafni, kada ih pozove negdje. Oni možda u dato momentu i krenu, ali šta kaži? Tezekaru, prisjeti se, vrati se, povuku ručnu. za hum obsirun, kad oni odjednom jasna im postaje situacija. Pa znači, vraću moja draga, riješiti se najlećeg neprijatelja, šeitana i njegovih došrtavanja, čovjek može bogobojaznošću. Isto tako, pasite, Ja sam primoran da ovo skratima ja sam mnogo toga pripremio i ubijeđen sam ovaj hadis da bi se obradio kvalitetno ovi četiri stvari, dvije kogode u džennet i dvije kogode u džehennem. Treba jedan seminar u četiri predavanja za svakom u stvar po jedno predavanje. Pa ćemo mi večeras svašta nešto spomenuti. Vidite danas kako je teško naći za pošljenje, kako je teško biti zadovoljan sa onim što ti Allah dadi od nafake. Jedan od najboljih načina da čovjek dobije halal obskrbu jeste bogobojaznost. Ovo ne znači kao što gore, nerijedko ja vidim da oni ljudi, najviše po zapadu njima kad samo rekneš ne treba raditi treba biti bogobojazan, u njih se ježi kosa na glavi. A uvijek neispravno svatanje. Braću, nikad niko nije reku ne treba raditi. Treba raditi. Treba zarađivati. Ali nemoj samo da bude na uštrbi slama. A pa hoćeš halal na faku Prvenstveno seboj Allah, kaže Allah Jerašanu وَمَنْ يَتَّقِلَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقُهُ min حَيْثُ لَا يَحْتَسِمُ Ona je se Allaha tvojim. Allah će mu podariti izlaz iz teške situacije i obskrbiće ga, otkri, odakle se i ne nada. Ja rabu. Kažu islamski učenjaci, ne izlađa na faka je, ona odakle se ne nadaš. Ti kad imaš pensju, imaš platu, imaš I ti čekaš od prvog do prvog, ide poštar, ti to si već rasporedio, gotovo je to. Ali kada ti dođe i neko i kaže evo ti sto eura, a nisi ti to planiruo, one su slađe od meda. Pa Allah, jer što je ovdje kaže, jer zukuhu mi najfrajahtesim. Ama da se mu rekao, pazi, što nisliš ti kad muio doniji sto maraka? Svićim, donij to si muijim. Sutra muio kuca, kaže, poslala ti neka tamo pranene iz Njemački. Ja, rab pa su najslađe pare i rizki na fakat odk'li se ne nadaš. Pa Allah, jer što ono kaže, onaj ko se boji Allaha, on će mu dati izlaz iz teške situacije i obskrbičega ga odak'li se i ne nada. Isto tako... Braću, moja draga, završnica, završnica, završnica uvijek je pripadala bogobojazdima. Iako ovo treba, kao i onoga smo govorili u prvom predavanju ovdi kada sam ja mijenjao šiha Safeta, kada smo govorili o porazu i pobjedi. Pa ispravno razumivanje pobjede nije, ako dadi što je jedan go na početku utaknici, ispravan, ispravno razumivanje pobjede koje je završio na kraju 90 minuta koje je pobjedio. Tako i muslimani u datom momentu mogu doživjeti porazu ovdje ili ondi ali će muslimani na kraju pobijediti. Isto tako u ovom momentu braćo moja draga, krajnja završnica pripada sigurno bogobojaznim Allah dželoşanun قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها لمن من يشاء يورثها من, يشا من من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. Tražite pomoć od Allaha. Vidite šta se dešava. Faraon, iskušenja, ubija e, djecu vašu. Kaži, tražite pomoć od Allaha i strpite se. Allahova je zemlja. I On je daje kom je hoće. I daje vlast kom je hoće, kao što je došlo suri Ali Imran. Allah daje kom je hoće vlasti kaži mutaqin, ali završnica je bogobojazna. Isto tako, braću moje draga, bogobojazne osobe su one osobe, tako i Kur'an opisuje na više mjesta, koji kada mu neko da savjet, on to privati. Nakar taj savjet nekada i ne bi okazan na najljepši način. za osoba, ako pogriješi, I ti možda obrukaš pred narodom. Neispravno je što si ga obrukao pred narodom, ali će on opet kući doći, jer njega interesu istina. će opet kazati, dobro da ja vidim, šta je onaj brat meni On je mene obrukao pred narodom, ali šta mi je rekao? reku Rekao je to i to, oni zaista u pravu. Pa bogobojazna osoba, istinska bogobojaznost se ogljeda u tome da insam prijevati savjet, bez obzira kako mu je taj savjet dat. Isto tako, bogobojaznošću se postiže nešto najveće. Da Allah, da insan postane štićenik uzvišenog Allaha. Da postane Allahov evlijat. Mislite sad, kad bi nekom je od nas načenik opštine. Nećemo nešto prijesednika države ili, prijesednika, ili neko koje je neki, hajde da kažem, prijesednik neke vele sile. Ne, načenik opštine kaže slušak, pašća, stakle, zatreba Sam mene na zovi evo ti moj broj ovaj ovo je moj broj malo ga ljudi ima. Ja napisan ga na 20 papirića, ako ova izgubim da ova izgubi. Memor memoris odgovom obitelju, u, u ženinom, u dječijem napisao bih ga na, na, na onaj na zidu negdje i tako. Zašto tu ne pitam doj da ga mogu nazad? Allah dželalühun kaže: Ela inna awliya Allah la khaufun alihi wala hum koji su vjerovali i koji su se bojali Allaha Oni se neće bojati ni za I ni tugovati ni zašto a to su oni koji su vjerovali i Allaha se bojali Pa znači braćo moja draga put ka tome da insan bude pod Allahovjom odabranih robova je bogobojaznost Ima mnogo toga, vjerujte da moram puno toga preskoći, bojim se samo da nije ćemo stići do ni najbitni stvari. Dobro, to su bile samo neke koristi bogobojaznosti, a mi smo rekli da je jedna od najvećih, da će zbog bogobojaznosti najviše ljudi ući u dženet. O tome nas je govijestio odlogoposlanik. Dobro, braćom, praktično, kako postići tu bogobojaznost? Ovo nam je bitno. Prva stvar, Čvrsto srce lijezati za Allaha dovum, doviti Allahu da će učiniti bogobojaznu. Vjerujte da dova, dova, zapamite večera sa ovom izreku, inače ovdje nisam ga sviđa na ovom stolcu, ne znam zašto, ali dobije neka, nesim plao da rekne krupan izraz, da neko ne bi pomislio šta loše, ali ko neka otkrovljenja. Pa znači, braću moja draga, dova vam dosta otkriva u životu kosi si šta si. Nemoguće je da čovjek svakvu noć viće gospodar čin me bogobojazni, čin me bogobojazni, a sutra on cijeli dan radi harame. Ne. I čovjek čitav život dovi za nešto, dovi, dovi, dovi, a on uvijek ide u kontrapravcu. Pa ono što doviš je u jednu ruku ugledalo tebe, a ti znaš šta doviš. Ja sjećam nekad davno, neću tu da preskačimo bolji. Kaže Allah Bosanik alaihi sallalatu wa sallam, pazi, Boži Bosanik je najbogobojasniji insa na planeti. On moli Allaha Djelešanu da mu podari takvu aluk, ja, rabu. Boži Bosanik nađe Datulu i podigne ka kao ustima da je pojede i kaže, kad bi znao da nije sadaka, ja bi je pojel. Pogledajte, te bogobojasnosti, Datula jedna. Kod svog unuka Hasana i Huseina vidi Datulu u ustima, počeo je jesti. Zekeh, ostavi to, nama sadaka ne idi, uzmi iz usta, izvadi datol i baci. Taj, Boži postani kaže: "Allahumma inni es'eluka al-huda, wat-tuqa, wal-afafa Četiri stvari koji sadržavaju dunjaluk. Gospodaru podarim i uput. Najvrijednije je što možeš iskazati gospodaru iste uputa. Ako te Allah uputi, Da umriješ od gladi i odžeđi i u zatvoru i u miru i u penziji i bogat i siromašan ako si na uput. Pa je počeo Boži posljednik od najbitnijih stvari. Gospodaru daj mi uput. Zato se spominje u kuranskim ajetima. Me jehdi l'ahu fehuol muhtad. Koga Allah uputi, daje na uput. A koga Allah ostavi u Dalaletu? Ti vidiš nekad imaš prijatelja, komšiju i arana, pa se ti trudiš, pa sa njim lijepo, pa poklon, pa osmijeh, pa hedija, pa... Ama zid, zid, zid, zid. Imaš insana, šta misliš da idem u džamiju? Kad sutra? Eto me. Šta? Srce mu se otvorilo. Pa najbitnija stvar u životu huda, uputa, uputa. Ja rab, ja rab, ja rab, uputi me, učvrsti me, učvrsti me, me, me. Druga stvar, Allahumma inni esaluke huda. Bo tuqa, daj mi bogobojaznost. Učini me da budem od tvojih robova bo, bogobojazni. Koji će se Allaha bojati, kao što je došlo u tom hadisu, ittaq ilahe, hajthuma kumte. Boj se Allahum, akvi bio, to je bogobojaznost. Da se bojiš Allaha i kad te ljudi vidi, i kad te ljudi ne vidi, i kad imaš tamo nik, gdje si nadio sebi ime Halid ibn Velid, Allahova sablja, i kad nadiješ sebi pravo svoje ime, to je istinska bogobojaznost. Allahum i nije seluke l-huda, vat tuqa, vat afafah, čednost. Daj im, da Daj im da budem čeda, da im da budem morala. Daj mi da se ne izgubim u vrtlogovi Facebooka i frendova i friendica i diskoteka i tako dalje. Gđina, bogatstvo, bukvalno prevedeno, ali može se preotiti i zadovoljstvo. Znate, ljudi ima milijone, ali kada upitaš kako je, ne možeš kraj s krajom kaj Ne zadovoljstvo. Imaš ljudi i živi od penzije, 200 maraka, kako je ađija? Alhamdulillah, falallahu. Zadovoljstvo. Pa moli Allaha da ti podari zadovoljstvo onome što imaš. To znači prvi način kako postići bogobojaznost. Vezivati svoje srce od Allaha, tražiti bogobojaznost. Isto tako Spoznaja Allaha kroz njegova imena i svojstva pogotovo onaj momenat Allahog nadzora inna Allahe bima ta'me basir Allah sve što radite vidi Allah sve što govori čuje innehu alimun bidhati sudur on zna šta je u vašim grudima alimul gajbi wa šehade koliko puta mi čujemo tamo se uči kome vludima alimul gajbi wa šehade To ljudima treba komentarisa šta znači Ali gledaj bi o šehade Allah zna šta se čini javno I šta se čini tajno Pa kada insan to svati? To jača kod njega bogobojaznost Kao što kod insana jača Zamisli da sedi Tvoj babo kod tebi tvoja majka Da li bi se ne daj Bože usudio Neki kanal koji je nemoralan Uključiti srednjima Pa kako ću mama tu To je ekstra kao što se stidimo majke ili stidimo se svog nekog šeha i daje da se stidimo prije toga uzvišenog Allaha i njegovih meleka i naših organa jer sve će to svjedočiti protiv nas na sudnjem danu. Isto tako iščitavanje siri, životopisa Božih poslanika, pogotovo u momenata koji su vezani za ovaj dio života bogovu jaznost. Iščitavanje sire, biografiji njegovih ashaba, ok, to je bio poslanjik, pa dobro, kaj, ne možemo bitko poslanjim. E gde da vidimo kako je bio Omer, kako je bio Ebu Bekr i tako dalje. Isto tako, braću moja draga, bogobojaznost ne može doći preko noći. Mora se update mora se izgrađivati, mora se insan truditi. Jai u ladinu aminu taku Allahe, vol tavgur nefsun ma kaddemet ligadim o vjednici, bojte se Allaha i gledajte šta ste zasutra pripremili. Pa taj samo obračun on nam je, braću moja draga, podstrih na bogobojaznost. Zato ših sadi u poznatom tefsironu koji ših Harbin ovdje čita u ovom ajetu kaže, ovo je ajet jedan od najvećih ajeta u Kur'anu koji poziva na samo obračun. A samo obračun, braću moja draga, gradi kod nas bogobojaznost. Isto tako Čitati ajete, hadise o bogobojaznosti. Vi danas u arapskom svijetu imate stotine i knjiga Kur'an o tomiji, Kur'an o tomiji, Kur'an o tomiji. Šta fali da neko od nas dođe i kaže idem sve hadise i ajete koji govori o bogobojaznosti pripremiti jednu brošuricu, ne mora se štampati i objavit ću na internetu. Idem jednu pročita tatmu i gdje god se nešto govori o bogobojaznosti da li su to svojstva bogobojazni, da su to nagrade, dali načini način kako se postiže bogobojaznost, sve to izradim, sve to sortiram i evo knjižici. Ih, ali ko će komentarisat šta su daje, kazale i ko će komentarisat stanje u Turskoj i tako dalje. Pa znači, da se zabavimo hajrom, da čitamo ajete hadise koji govori o bogobojaznost, isto tako Jačati kod sebe svojstvo stida, svojstvo stida i bogobojasnost su uzročno-postredična veze. Insan stidan, stidi se Allaha prvenstveno, odmah znači boji se Allaha. Pa čitati knjige koje postiču na stid i tako dalje. Postiti, kutiba alejkumu siyamu kema kutiba alel ladine min qablikum, zašto? Lealekum tettakun propisano je post kao što je propisan i onima prije vas zašto da biste povećali svoj bogobojaznost da biste bili bogobojazni. Dobro. Tu je bracio moja draga nešto kratko rezimirano u ovom prvom dijelu hadisa zašto znači zbog čega će najviše ljudi ući u džennet zbog bogobojaznosti. Druga stvar je zbog lijepog ponašanja. Nažalost, nerijetko se pripisuje ljudima koji praktikuju vjeru da je ponašanje loše. Vraću moja draga, da vidimo večeras samo jedan mali dio nagrada koji govori o dobrom ponašanu. Tako mi je Allah svevišljiva. Jedan, jedan hadijs koji večeras čujemo je dovoljan da se insam popravi maksimalno. A vidjet ćete kakve se nagrade čovjek može imati za lijepo ponašanje. Kaže Allah ko sanih, aleyhi sallatu wassalam, ekmelul mu'minine imanem ahsenuhum huluqa. Najpotpunijed imana su oni sa najljepšim ahlakom. Ja, Rab. Hoćeš da budeš od najpotpunijih imana, a blago se ono koji je potpuno od imana. Ovo je put lijepog ponašanja. Kad bi nas neko ovako masivo pito, koji je najvećeg imana? Aj tako vam Allaha prije ovog hadisačnog čuli da li bi neko rekao onaj ko se najljepših ponaša. Pa to kad bi rekao neko kad mi imali nekje da ređe rekao mi mjesto. Ko je najpotpunijeg imana? Pa onaj ko klanja, pa onaj ko ovo, onaj ko onu. Ha? A pogledajte što kaže Boži poslanik. Ekmelul mu'minine imanem. Najpotpunijeg imana su oni mu'mini koji imaju najljepših ponašanja. Isto tako vraću moje draga, ko rot da bude voljen kod poslanika i ja Arab i da mu bude blizu na sudnjem danu da ne bude tamo sa igračima, s pjevačima, sa koncertima i tako da, da bude kod poslanika kaže Allah bassanika li se letu selam inna min ahabikum ilayya doista su meni najdraži i najbliži sjedinjem na sudnjem danu oni koji imaju najljepši ponašaj Riječ, lijepo ponašanje je širok pojam, braćo moja draga. Lijepo ponašanje prema svojoj djeci, prema supruzi, prema komšijama, prema braći muslimanima, prema vijednicima, prema nevijednicima, prema bogatima, prema siromašnjima, prema učenjima, prema neučenjima i tako dalje. Lijepo ponašanje je širok pojam. Isto tako, kaže Allah, poslani k'alih salatu wasalam, Opet, sad kad bih šta su neka najteža dijela za sudnji dan, da ih što više činimo, pa da to bude najteže na vagi. Jer nama je u interesu da vaga sudnjeg dana, da prevagnu dobra dijela. Pa nas treba interes za šta je težno, šta je lako. Kaže Allah poslanika, neki se da tu se ma min še'in. Fil esqalu fil mizani al mu'min yawm al qiyamati min khuluqin nema ništa teži nema ništa teži znači nije da je rekao to je jedna od teži ne nema ništa teži na vagi mu'mina na sudnjem danu đe lepog ponašanja ja rab kaže samo drži dersu u lepom ponašanju pa baš pa to je čast Allah, da hoćemo da ljudi uđu u džennet Ja Nikog ni protekvirli, nisu, nikoga nisu izbacili iz dženeta, nju džennem. Oni kaj samo pričaju o ahlaku. Tako mi Allah, kako te insa može definisat? Meni kaj bi neko rekao, hajde, ti sebe definiš, ja ne bi znao. Al drugi te tako u film, on sam pričao o Bravo, paša, mis, ja petnih dana bi razmišljao kako da se definišim, ne bi se znao bolje definisati. Samo pričamo o ahlaku. Molim Allah da me na tome usmrti. Isto tako Kaže Allah poslanik, inače znate da pravilo, samo citramo vjerodosljivo hadis. Inne lmu'mine le yudriku bi husni huluqihi da rađate sa'im il qa'im. Ja Rab, ja Rab. Doista čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepen čovjeka koji cijeli dan postiji cijelu noć klanja. Ja Rab, ja selam. Što bi rekli Arabi, ja selam. Ja selam da čovjek svojim lijepim ponašanjem prema komšijim prema djetetu, prema životinji, prema svima, lijepo, nasmijeno, vedro, blago, dostiži stepen. Samiste, čovjeka cijeli dan postiži, cijelu noć klanja. Gdje je taj kod Allaha? Može li biti bolji? Nijema u njega ni Facebooka, ni utaknica, ni korida, ništa nijema. On samo klanja i posti Čovjek lijepim ponašanjem njega stigne. Na istom stepen. Isto tako, Allah poslaniku ali selatu ve selam. Kada savjetuje i savjetuje kaže wahalikin nas bi hulqin hasan. Isludi ma se ponašaj na lijep način. Pa kada i savjetovao soja same savetovao ih tim savetom. Isto tako Allah dželešanu kada hvali Boži poslanika u Kur'anu, po čemu ga hvali? Wa innaka la ala hulqin Doista si ti na visokom stepenu morala. Nimo rekao doista ti klanjaš doista ti postiš, doista ti ideš u borbu. Mi što tu ne reku. Več ga je povalio da je li je po galak. Kaže Allah u sani kalehi salatu wa salam Innema Innema bu'iztu li utanmime mekarime ka, l-akhlaq Varaz kumova Kao što je došlo nam ajetu Innema sadakatu lil fukarai wal mesakinu suri tauba Zekijac se kaže samo daje za ovi osam kategorija. Pa lauposlanik ova riječice u arapskom inne naje litah sis. Kaže lauposlanik, ja sam samo posla da upotpunim ljipe osobine kod vas. Svu vjeruje Boži poslanik, sve ovo lijepo ponašam. Ja rabu, ja rabu. Isto tako, braću, moje draga, Lijepo ponašanje vidjeli smo iz život, životopisa Božjih poslanika kada smo govorili nedavno o poslaniku, jer se lako se nam, najviše se na to lijepi ljudi. Vidjeli ste onog Sumanu Ibnu usala, zarobljenik, Božjih poslanik zarobio ga i svjezo ga tri dana u džamiji da gleda Božjih poslanika, da gleda ashabe, da gleda kako se voli, da kako klanjaju, kako plaču, Nakon tri dana, pustajak, završeno. Mi smo njemu sad instalirali naš sistem. Tri dana ga samo pusti, reinstalirali prvi dan i druga dva dana instalacija. Pustili ga, on otišao do prvog bunara, da je bilo vode kupo se i došlo. Kaže Allah oposleći, tvoje lice bi bilo najmrše lice. To nisam vidio, ne znam ko si šta si. Tako i danas muslimane Evropa i Amerika blati. Ne znaju ko su. A kada počnu čitati siru, životopis Božeg poslanika, prilje islam. Pa kaže Allah posljedinče, tvoje lice mi je bilo najmržije lice, sad si mi ti najdraži čovjek na planeti. Tvoja vjera mi je bila najmrža vjera na planeti, tvoja mjera mi je sad najdraža vjera. Tvoja medina mi je bila najmrži grad na planeti, sad mi je najdraži. Zbog čega broću? Nimo sjedio i v Aziju, držao drstove, ništa. Ponašaj, ahlak. Isto tako. Ja, eto ponekad odijek gore u Evropu, pa kada vidite kako naši bošnjaci, tako i dole ovi ostali Arapi, Pakistanci, Indijici, Muslimani kako u ružnom svjetlu prikazuju Evropi i Americi islam velika je to odgovornost da ti svojim ponašanjem budeš razloga neko kaže ja, to islam, halo, bježi dođeš u Dansku, u Švedsku, kad uđeš u supermarketa koji je sve razvacano, ako ima luka tamo gdje je šminka i ako ima šminki od tamo gdje, gdje se meso kupuje, to je znači musliman drži 100%. A odiš kod Danca i odiš kod Švjeđana sve, znači, sve artikli ku apotecije. I od taj Danas kad uđe tu kad vidi onu razvacano voće i povrće i ovako i hoće da primi Islam, ima teorija. Pa je ovaj ahlak, braću moja draga, mač sa dvije oštrece. I nemojte sebi nikad dozvoliti, nemojte sebi nikad dopustiti, da neko, ne daj Bože, islam zamrzi zbog tebe. Zbog tvojih postupaka. Neko može mrziti Islam. to nas ne na interesuje. Ali nemoj da ti budeš razlog. Tvoja namrgođenosti tvoje nečinjenje dobrih dijela i tako dalje. Isto tako vraću, moja draga, spominali smo prošli put, ali evo za onih koji nisu bili. Znate, ona je hadijska, Boži i poslanji kaže, garantujem kuću u dnu dženeta, u sredini dženeta i u vrh dženeta. Ja, rab, kad bi se reklo, ko ima lijepo ponašanje, dobit kuću u dnu dženeta. To uvijedi da se potrudimo. Ne. Boži i poslanji kaže, i garantujem kuću u najvećim vrhovima džendenta koji ima lijepo ponašanje. Jasne. Jarab. Jarab. Isto tako, vraću, maja draga, i to je kraj ovog dijela. Rekli smo, da je Boži poslanik da se zbog lijepog ponašanja će naj, ljudi učuđeniti. Ostaje nam sad jedna veoma bitna tema. Imamo oko 30 načina kako, vraću, maja draga, popraviti svoje ponašanje imamo nekih negativnih navika, osobina, kako to popraviti. Jer nije rješenje ništa da mi ispričamo bogobojaznost, bogodan, takvaluk, takvaluk i hajmo kući. Šta ćemo? Kako da čovjeku kažeš, nauči onaj praktični, nauči onaj teoretski dio vožnji auta, nauči naoprošo testove, eh, kažeš, hajde, sad sjedi i možeš nađi. Ne može. Pa uvijek moramo se učiti, saslušati, a nakon toga, Praktično. Prva stvar, kako popraviti svoj ahlak? Opet počinjemo svrha, dova. Kad im sam primijeti da mu je loš ahlak, on će i dobiti da ga Allah uputi na da mu se popravi ahlak. Vidjeli ste ovom ovom poslomika i Vi vissera? To je, braću moja draga, najveća svjetiljka u historiji čovječanstva njegov ahlak, njegov moral, njegov ponašanje. A poslušajte šta on dovi, kaži Allahummeh dini li ahsenil ahlak. O gospodaru moj, ti ime uputi na najlepši ahlak. La jehdi ili ahseniha ila ant. Ne može na taj najlepši ahlak put niko do ti. Ha, tu je tu jedna strana? Ne, ima ovaj druga, sada koji smo malo prije govorili gore o zapadu i od mene odalji onaj loši ahlak, a ne može ga, kaže, od mene odaljiti niko sim ti. Ja, Rabka, bi insan ovu dovu dovio iz dubini srca. Gospodaru moj, podari mi lijep ahlak. Nešto sam namrgođen, kisel, zavidan, imam ružni izraza, ne mogu ostaviti duhan, ne mogu ostaviti friendice, ne mogu ovu, ne mogu ovu, Ja, Rabka... Ja, Rab, ja znam da to nije dobro. Pomozi mi. Ja, Rab. Ti ne uputi na najlepši ahlak. To ne može niko do ti. Ti od mene udalji loš ahla, To ne može niko do ti. Zato vidjeti ljude koji su iskreni, imaju petlu i iskreni. Čovjek 30 godina duhani, ostavi. Imate ljudi 15 godina pokušaju ostaviti. Ne može ne ja kažem da je lahko, ali druga tačka odmah nam dolazi, trud. Naču moja draga, insan veoma lahko stiče navike, ali veoma teško ostavlja. Pa insan kad stekne naviku, vidjeli ste, s njim nakon čisto primjer radi, Ja imam jedan autić, kje se otvaraju stakle ovako ovdje naprijed. Oni koji imaju Fiat Punto znaju. Ja svaki put kad doću otvoriti prozor prvo ovdje pogledam, potegnem, pa kad vidim da nije ovdje, onda otvorim ga ovdje. Navik u svih drugih auta se ovdje otvara i prozor. I svaki put, svaki put kad doću otvoriti prozor, prvo krenim ovom rukom i onda kad vidim nema, onda ga ovdje otvorim. Zašto? Navik. Tako kad insan navikne da ima nešto između dva prsta i da mu se dini ovdje. On, kad mu se nedini, njemu čisto previši. On voli da se ono mora napijeti, da kroz njim gleda šta li je ovo... U njegi je uvijek maglovito. Magljenke uvijek upaljenima. Njemu kad je čisto, kad je, kaže, to be, ja ne biš čisto, sad vidim previše čovječa. Kad je malo zamagljeno, malje vidim, malje, manje i harama možda imam, ovako kad mi čisto, dobro vidim. Valja sa tu naviku, ha? Valja i riješiti. Znate, ljudi, Kad konekciji nema on se prza, ako on kad ako nikad 90 dana. Dajme, sam da se malo nakačim, da vidim da ja malo prokomentarišim stanja politička, ekonomska, vjerska i ostala. Sam se malo nakači, on sam 67 komentara udari i... Ja, sad, sad sam gotov, vratio sam se u život. E, valja sad njega od konekcije odbiti. Znači, treba šta? Truda. Vole vine džahe dufina, le ne vijenom sugurena. Oni koji se budu borili radi nas i koji se budu trudili radi nas, mi ćemo im putevima koji nama vodi uputiti. Insan treba da zna, hoćeš ostati lošu naviku, treba se truditi. Isto tako, treba samo obračuna. O mi smo već govorili. Isto tako, da čovjek gleda u posljedice posljedice dobrog hlaka i posljedice lošeg hlaka. Pa kad pogledaj u džematu, u, u komšiluku, u rodbini, imamo jednog insana koji je nasmijan, vedar, uvijek, znači svakome na pomoći i tako dalje. Imamo drugog insana namrgođen, ljut, ovakav, otresit, zavidan. Pa pogledajte posljedice. Ne treba, ja sam vam govorio neku noć, vjerujte, ne treba insanu veće iskušenje nego da živiš na planeti i ljudi o tebe bježi. Imaš jedan jedini život na planeti i ljudi bježi od tebe. I oni koji s tobom sjedi, sjedi zbog intorisa i moraju sjedi. Ti, bah, ti bahneš negdje tamo u slastičarnu, šta će, hajde sjedi s nama. Ja, kamo sreće da smo mogli nekako otići prije nešto Znači, ne treba insanu veći usibeti nego da ljudi bježi od tebe. A ne bježi od tebe ni zbog čega, osim zbog lošega hlaka. Eto ga, sad će on nas početi onaj postrojavati. Pa da čovjek gleda o rezultatima negativnim i pozitivnim. Isto tako, ne treba gubiti nadu. To je veoma bitna stvar. Neće, braćo, majdraga, osjetiti slast uspjeha ona ko ne okusi slast poraza. Ovo zapamte velikim slovima. Nemoguće je, to su Allahovi sudmeti na zemlji, doći do vrha uspjeha i nisi nikako palo. Padneš, podigneš glavu i opet. Opet upo, ustani i dalje. Opet upo, opet ustani. Imaš lošu naviku. Pa počneš, pa se vratiš, pa počneš, vratiš, pa počneš. Pa se... Dok te Allah seđe lišanu da je ostaviš potpuno. Pa znači, nikad ne gubit nadu. Insana ko ima oslovnac na Allaha, čvrstu namjeru, on će uz Allahom pomoć ostaviti, kakvi imamo primjera, braće koji su godinama bili možda u nekim lošim navikama, ali postepeno, vjerom, druženim sa moralnim osobama, ostavili loše navike. Isto tako, braću moja draga, Ovo su neke stvari koje će nam potpomoći da se doizgrađujemo. Pa primjera radi da čovjek zaboravlja dobročinjstvo koje uradi ljudima. To je plemenita osobina koju ljudi vole kod insana. I samim tim on izgrađuje sebe. Uradiš ljudima nešto dobro završeno. Nemoj nikada dođeš na pogodinu, godinu, dvije, mjesec, a sjećaš se kad sam ja tebi ono uradio. Šta god da ti čovjek uradi. Uradio ti nešto i loše. Ti to nisi uradio zbog njega. Ti su to radi Allaha. Pa na putnu izgradnje ahlaka čovjek treba da pazi ako ljudima nešto uradi da ne očekuje od njih da mu uzrate. Ja sećam davno našeg jednog šeha, šeha Jahije kada nam to govorio. Ja to nikad nisam ni, ni, ni uspio uraditi. Al džaba je. Kad ljudima uradiš dobro nemoj očekivati od njih da ti uzrati. Džaba, sam po prirodi, uradio sam ti dobrom pa ono, hajde, eto nekako, i ti nekad men da nešto valja neš. Ne, ne, nemoj paš, ljudi će te razočarati. Uradi i zaboravi. Ako kad da uradi, elhamdullahi rabbi lalamin. Isto tako, da čovjek, želijeći taj ahlak i da popravi određeni stvari, uloženi trud, da očekuje nagradu kod Allaha. Ja sam silno još od ovo predavanje sestrama dole i kažem na ja njima primjer. Sam se sad da neko da nama kaže ko će otići pješice i ovoj studeni na vogošću za maraka. <gledaj> deset maraka. Deset maraka paša, ne bi jošo ovdje dole do, do Venere i mogu sebi ćeva apet zato kutopiti ne bi otišlo. A šta mislite da vam kaže ko ode pješice na vogošću doće sto hiljada maraka? Vi bi Pezića ovdje ostavili, Pezić bi pričao onima na interneta, a bojim se da bi oni koji slučaju ozdol iz Iljaša i oni bi krenuli i oni bi ostavili internet. Pričaj ti Peziću, najbolj moj rodici nekoj, odesmo mi po sto hiljada. E, isto tako, ja očekujem za to nagradu. Ja hoću da budem blizu poslanika, ja hoću u dženet, hoću da budem onoj najvećoj povorci koja ulazi u dženet. Pa kad sebi postaviš velik cilj, kad postaviš veliku nagradu, misliš sada da kreneš na vogošću, pa tamo za ti sto pa malo zima, pa propustile cipele, ma paša, snašuo bi se ti, stavio bi ti noge u kanistere nekje, vezuo bi ti krpe po rukama, samo stići, e to nam treba. Samo da stignem do tog cilja, ja hoću fin ahlak, ja hoću džennet, ja hoću da budim nasudnjim dal pored poslanika, Ja hoću da budem na stepenu postača, klanjača. Tada snalazi se. Ne mogu bez dohana. Snalazi se paša. Snij je gusta, uoči, radi ništo, ne znam šta ćeš raditi, ali snalazi se. Pa znači, raču moje raga, da čovjek očekuje nagradu od Allaha. Isto tako da se međusobno podpomažimo. Da se savjetujemo i da prihvatamo savjet. Dvije veoma bitne stvari. Kada vidiš insana ko ima neke loše navike, na lijep način, ne pred narodom i ne grubo. Kod nas imaš ljudi, jedva čeka da neko pogriši, da ga odma halo, dolazi vamo, na kontrolu. Ne grubo i ne pred narodom. Na samo i vlago. Dragi vrat, Allah te nagradio. <coughs> Vidio sam kod tu osobinu, Allah ne bih znati, to ni nedoliči tebi. Ti si veći od toga. Ako mogneš da tu ostaviš. Isto tako s druge strane, da ljudima damo do znanja, da privatamo kritiku. Znači, savjetovanje i privatanje kritike. Ne jednom ti čovjek da ne savjeti, ti od sutra ga odmah brišeš iz mobitela, blok, brisanje, sve živo. E, mene ćeš ti govoriti, ne više, noća se mi rekao, ne više nikada. Ni. sutra te čovjek vidi, odma dok tebe naiđe nešto kucka, poruku po ne poznajno da otvorimo ljudima prsa. Ah i Allah te nagradio. Lijep savjet je uvijek dobro došao. Lijep savjet je uvijek dobro došao, ali rekli smo pod kojim uvjetima. Isto tako, da čovjek kad popravlja svoj ahlak u društvu da gradi rating. pa sve što ti se da da radiš da budeš ozbiljan, da budeš precizan, da jednostavno gradiš rejting u društvu. A kažu mujo, To, mur, on je precizan, on ako njemu povijeniš završeno je sve. Haso, završeno. Kad si mu rekao pri šest mjeseci, neće još za šest mjeseci završiti. Pa znači da čovjek bude ozbiljan prema obavezama koje je dobivao društvo. Na taj način podiže svoj rejting, gradi svoj ahlak. Isto tako da bude ispreman privat grešku. Od ljepote je Ahlaka je čovjek pogrešio, ukaže Vosanžu i kaže da, pogrešio sam. To je dvijep Ahlak. Pogre, po koje? Pezu, safed, bilo ko. Pogrešio. Da privati grešku. Da se potrudi da se ta greška više ne ponada. Isto tako. U tom svom Ahlaku se maksimalno truditi da čovjek bude blag. Govorili smo o tome i prošli put. Allaho sami kaže inna Allah je milostiv i blag voli blagos u svem isto tako skromnost ljudi voli one osobe koje su skromne koje nisu napuhane, koje nisu umišljene koje nisu znači ovako da ozgor gledaju isto tako izbjegavati braću moja draga mnoštvo kritiki i mnoštvo govora o drugim ljudima. O to mi smo ovdje govorili jednog kad smo govorili min husni islamih nar i tarpuhu ma la ja'nihi od ljepoti čovjek vjeri ostavite što ti se ne tiči. Ljudi ne vole osobe koje njegov čitav život, ha, iščuo za onom, iščuo za onom, znaš je ono bilo, zna. I njegov čitav je život o drugim osobom. Pa pokušavajte Kad gradiš svoj ahla, kad gradiš svoj rating, što manje, što manje, ako može i kako da ne bude, da ne spominješ druge ljude. I da ne budete kritičani. Imate ljudi, garanti, vidite kako je ova Imate bolestni ljudi, dovedi ga, on će treći više, ondje je gore, ona rupica. Zašto ono gore nije zamalterisano? Paš ovo sve ne vidim, kaže, samo ono gore rupica, onaj je problem. I kad nju gore zakrećiš, on će reći, ima još jedno. Pa da bude i pozitivac. Da širi pozitivnu energiju. Da kod ljudi primijeti njihove pozitivne osobine. Isto tako da sebi od pozitivnih uslova uzme ogledalo. I u svakom društvu imate lijepi moralnih momaka. blag, miran, iskren, čestit, bogobojazan, povjerni i tako da kaj se, ja želim da budem ovakav praktično, kako on može uvijek biti u prvom stavu, kako on može prvi se uvijek nasmijat meni, kako prvi on prvi sevam, sevam nazove, kako on uvijek mene nazove kad sam ja bolestan, kako on meni uvijek, eto, znači da čovjek vidi neki lijepi osoba i da kaže želim i ja da dostignem nešto što su oni dostigni, jer oni su od krvi od njesa, oni imaju potrebe kao i ja, želim i ja da dostignem neki nivo kao i oni. U osnovi je došlo hadisu, Mukmin je ogledalo Mukminu. Isto tako, druženje sa čestitim i moralnim osobom. Insan nije svjestan. Primjera, radio li sad izreke? Allah te nagradio, djezake Allah, hajb. Neko zna da je tu prije rata ikad niko govorio? Nije, braćo moja grada, niko. Al kako su naša braća Arapi kad su dolaze ljudi u Bosnu, pa naša braća Bosanci od njih čuli i onda i to počne neko nešto kaže: "Allah te nagradi. Zakla amin wa iyake." Hoću da vam kažem šta znači kad se druži s dobrim ljudima čovjek pokupi dobre osobine. Družiš se s lošim ljudima, pokupićeš loše osobine, nemoguće osim tako. Ar-rajulu ala din khalilihi. Čovjek kena vjeri svoga prijatelja. Pa znači kad se čovek druži sa moralnim, lijepim osobama koji razgovaraju o hajru, podstiču se na hajru, podstiču se na znanje, podstiču se na bogobojaznost i tako dalje. Pa će čovjek jednostavno vremenom, nećeš osjetiti, ali ti poslije kad napriješ komparaciju svog vremena, sad, svog stanja i prije godinu dana, a ja više nemam loši izraza, ja nemam ovo, ja nemam ovu, ja nemam ovo, zašto? Jer se družiš sa lijepim društvom. Pa znači, družiti se sa lijepim društvom svakako pozitivno djeluje na čovjeka. Isto tako, vraću moja draga, pod lijepog ponašanja jeste se čovjek pokuša truditi i izgraditi da bude umjeren i kada je blagostanje i kada su teškoće. Šta ovo znači? Imate ljudi, ako je sve potaman kod kući, ako ima para, žena zdrava, djeca zdrava, oki, okay. On je blag, vesel, miran, Sela, aleik, alhamdulillah, jer hamukella, subhanallah i tako. Dođu nekim u Sibeti, namrgođen, kisel, samo što ona eksplodira. Znači, treba još, treba još da se odgaja i treba da se, znači, popravlja i u tom segmentu. Isto tako, Insan koji hoće da dostigne neki, nazovimo ga, vrhunac dobrog ponašanja, treba da zna da svi ljudi nisu isti. Vidite Božijeg postanika koliko je bio pronicljiv. Hali Guvelin, iako neki to spominju koliko je tačno, Allah najbolje zna, ali nije daleko da je to tačno, kažu da je znao samo 5-6 kuranskih sura, ali Hali Guvelin u životu nije izgubio bitku. Bilal je bio Moezim. Musab ibn Umer je bio Dajia. Alija bio Kadija. Isto tako vraćamo, da imate ljudi, on želi da prema ljudima bude prema svim ljudima istom. Aj dođe sa nekim, se šali, zezasa i ovaj, zna se šali, dođe kod drugog čovjeka, počne se zezati čovjeka, pogleda ispod oči, hvala, ba ja taj. Pa insan treba da zna ocijenuti. Nisu svi ljudi isti, pa se ne možemo prema svim ljudima isto ponašati. Ne može sa svim ljudima šala, a ne može sa svim ljudima ozbilja. te ljudi da mu dođeš nakon od ozbilja i reče Halo ba, šta si se smrbudio, daj nešto reci smiješno. A ima obrnu to. Pa insan koji hoće da dostigne neki vrhunac, ahlaka, treba da te stvari pokuša da dokući. Isto tako jednostavno strukem. Imate ljudi, on, Neću da više vrijeđam našog vraća automehaničara, ali neka druga struka. Čovjek radi oko mobitela. Unjegat je sav život, novi mobitel, futrole, baterije, punjači, to je to. Ti njemu sada dođeš pričati o, o nekim drugim stvarima, da ne znam ti ja to. Pa insan znači, treba da se uklapa u te stvari. Normalno ovo sve u granici šarijata. Isto tako odahlakaje, Paziti prilikom kontakta sa ljudima kada je u pitanju dijalog. Ljudi su veoma osjetljivi, završimo mi prije nišano. Ljudi su osjetljivi u tom pogledu. Ljudi voli nekoga ko će pričati, ali ko će im ih dati priliku da ih Ma te ljudi on kad dođe u silo, gotovo je veli sad, ima šansu dva sata sjetiti slušati. Ovaj ne glasi nikad. I samo ti, on priča, ti gledaš kroz njegov, kada će otići Allah od rada, jes do sad, joj Allah od ovaj senegas, ja rab jes do sada. I tako. I on kad li kažeš, elhamdulillah, jer hamukella, sve zikrove prouđiš, to je otišao. Pa znači, čovjek govori, sluša. Okej, okay, dehah i ti reci šta kažiš i tako dalje. Ne prekidaš ljude. Vnaš, ljudi ti sam doješ, on priča po sata, kaješ ti, deda ja ne, kaže i ej, jes, znam šta si ti ureć, čekaj ti odgovorim. Kad čitam misl, kad znam te, čitam te ko bukvar pašava, misl, ne trebaš ni reći, znam te. I opet ti, on priča po sata i ti sam, kaje, znam. Znači ti opet. I onda ti, Drugi put da vidiš on u, u slastičarnu ti izmostola iz slastičarnje djece. Ne, boriš se paša meni bazi imam ja drugog posla. Znači da inse sam pazi kad su u pitanju kontakti s ljudima. Danas je vrijeme ljudi vjerujte. Konaiko zna slušat može pridobiti mnoge ljude. Danas kad upoznaš nekog čovjeka bilo gdje, pokušaj tu, odeš negdje, u, ne daj bože u bolnicu, čekaš nešto i pored tebe neko sjedi i samo reći šta ima, hađa kako se kak se živi. Ništa više. 20 minuta će čovjek pričat, neće ti dat vremena da dihnješ. Ljudi hoći da nekom kažu svoje probleme. Pa znači veoma je bitan, znači, edep dialoga. O tome učinjavci pišu dijela. Edep dialoga. Isto tako vraću, moja draga. Duša, ahla, postupci se čine odgalje i najviše. Pokurnošću had eflehamen zakeha, uspio je onaj ko odgoji, očisti svoju dušu. Pa kroz ibadete, kroz namaz, kroz sadaku i mnoge druge sad, kroz post, gdje se rekli smo malo prije, post, put kata kvaluku, put ka edebu. Možete, postani, kažli, kada neko od vas posti, pa ga neko uvrijedi, ja vas postim. I volio biti njemu reč, ali imam ja nešto drugo, ja postijem danas. A pa znači, kroz ibadete, kroz dobra djela, da čovjek odgaja svoju dušu. Isto tako, što više raditi na svojstvu stida. Rekli smo i tamo u bogobojaznosti, i ovdje, vraću, draga, stid je jedan od najljepših, znači najljepših svojstava u islamu. I na kraju, završna stvar, što više iščitavati siru, najviše, znači što više siru, život, životopis Božje poslanika. Pa vidite njegov odnos sa muslimanima, sa nemuslimanima, sa djecom, sa starcima, sa bjedom, sa rodbinom, sa neprijateljima, u ratu, u miru, u ibadetu, pa da čovjek iz te njegove, znači, biografije crpi postupke. Nakon toga biografije Ashaba, biografija je Bogete, Omen, Posman, Ali, supruga Boži poslanika, Ali se vratuje se nam i na kraju isto životopis biografije učenjaka ummeta, pobožnjaka ummeta da čovjek znači iščitava te knjige i da pokušaje neprestano, ajde da kažemo, da dosegne onda dok su Tu je, braću moja draga, nešto kratko i rezinirano ove dvije stvari. Rekli smo, počeli smo naš hadis sa, počeli smo naše predavanje sa o Božijeg poslanika, da su pitali, a sad Božijeg poslanika, šta će najviše ljudi uvesti u dženet, pa je rekao, lao poslanik, bogobojaznost i lijepog ponašanja. Pa smo govorili o vrijednosti bogobojaznosti i načinima kako je postići, pa smo govorili o vrijednosti lijepog ponašanja i kako ga postići. Prije nego što završimo, braću moja draga, jer kad prvićim dogu znam da ćete odmah skočiti za prvi sav. Mi imamo ovdje jednog brata koji nije bosanac, ima neke materialne potrebe, želi za dan ili dva da se usmjeri dole negdje da putuje ka Bugarskoj i treba ima neka novčana sredstva samo da plati sebi kartu. Pa ona vraca koja, koja je Allah Jošanov da imaju mjetka, neka se posle jacije namaza obrati ili Širu Tariku ili Abdurrahmanu Kalabiću, a ona da bi tom vratu, ako Bog, da riješi ta njegov problem odlaska uh, do njegovog rodnog mjesta. Allah se nagradio svakim dobrom. Molim Allah da nas učini od njegovih bogobojaznih robova. Molim ga da, da popravi naš ahlak. Molim ga da, da nam budi njelosti na srednju danu i na kraju. Subhanike, Allahumma radih hamdike, ešadu indar ilaha ilan slagfiruke, uetubu ili.